Сахна. Той підвівся, механічно обтрусився і, опустивши плечі, подріботів до машини. Віктор акуратно, хусточкою, підняв пістолета. Адель більше нічого не говорила, але Сахно знав точно, що довго ще оте її досить звучатиме у нього у мізках, завдаючись часом усе більшого болю. Трохи згодом йому раптом подумалося, а я ж хотів убити тебе, сонну. Ти можеш помилятися, врешті-решт навряд. Я перевіряла кілька разів Скоро вони спробують Чому вони? Після всіх тих історій у тебе точно манічка Весь світ проти тебе Змова століття Не кривляйся, справа дійсно серйозна Діяти вони будуть у двох Одна людина мій труп не підніме Знову ти про свій труп замучила вже Я нюхом чую, Марину Молта звірина Мого худоба, яку хазяїн заб'є За пару годин на м'ясо Адель копнула горілки Останній місяць вона пила часто і забагато для жінки. Марина мовчала, розуміючи стан подруги. Подруги по нещастю. віті є дівка, молода і гарна, одна з перспективних модельок, за яких платить гроші його шеф. Я знаю, що вони сплять разом і все розумію, але Марину. Я стала їм на заваді. У дівчиська накльовується контракт із французами. З неї мало не пил здувають тепер. Він готовий гайнути з нею до Парижа, а я підтоптана, зв'язую йому руки. Адже ми рік як офіційно одружені. Аделько, ти просто ревнуєш. Від такого звертання Адель здригнулася. Так називав її Віктор, коли виправдовував свої пізні повернення та загули. Потім він заспокоював її в ліжку. Останнім часом у нього це погано виходило. Сахно ще живий, і пістолет з його відбитками не стріляв. «А тепер прикинь, де, коли і в кого він може стрельнути?» «Ревнивий чоловік, що може бути банальніше?» Адель допила горілку, подумала і вирішила, що до вечора досить. «Допоможеш, Марин? Ти про що?» «Є одна ідея. Розумієш, я знаю, де Віктор ховає цей пістолет. І можна провернути цікаву штуку».